Hej, är du redo? <skratt> Nej. <skratt> det skulle jag inte säga. Fy, jag vet inte vad som hände. Jag fick en eh, förkylning slash feber typ. Och bara blev helt... Alltså, ja, men Jag kände att jag ville då. <skratt> är vi igång? Ja, jag spelar in alltså. Men, men du är inte redo? Du är ju förkyld. <skratt> Nej, jag ville ventilera lite först. Mm, ja, men du vet, så man känner mm. att, liksom, att, att det är krämpar. Äter du nej jag drack just upp till sista av min soppa så var inte orolig oh, men... jag hörde paniken i ja, din ton äter ja. du <laughs> ja. Jag, jag lägger på nu <laughs> ehm, nej men du vet när det gör ont i kroppen på ett visst sätt som du gör när man har feber mm, det var jag med om nu när jag hade 40 till 41 grader för några veckor sedan ja. <laughs> det gjorde det jätteont ja, men det krampar och det spänner och det är som att du har en träningsverk som är utspridd över hela kroppen Lite så, mm. ja. Ja, den har du nu. Eh, ja, men så, och så jag, för, ursäkta att jag snörvlar också, men eh, jag gick upp typ halv åtta kanske. Åh, herregud. Så jag gick jag ut och sprang. Åh, herregud. Och sen kom jag tillbaka. Nej, men och så kom jag hem, duschade och frukost. Och liksom, det var inte det att, och sen helt plötsligt så bara, shabem. Hahaha. <laughs> rätt som en chefssmäll. Ja. Jag, jag måste bara säga, jag vaknade, jag vaknade klockan 11, hitta en godte på så bredvid sängen började äta på den sen sova en timme till. Ja, härligt. Det var min mål. Och? Varmt! Men du kan ju inte vänta så mycket. Nej, ja, okej. Jag. Det gjorde du med. Vad ja, är det är för ah, ja, då? Ja, men har... får vi prata riktigt snabbt då. En, gång ett, till. två, tre. Hej! Ja, men du säga ett, två, ja, tre, men, så att du vet när jag ska säga det så att du är beredd. Ja, okej. Okay. Mm. En, två, tre. Hej! Och. Välkomna till. Ska vi? Vi, vi måste prata. Är Ärligt talat, du får faktiskt lägga av med det där. Det är tråkigt att säga hej och välkomna till Vi Måste Prata. Det blir inte, det blir inte så bra nerv. Men vi måste prata med August och Gustav. Vi kan ju inte ändra det bara för att det är... Eller vadå? Vi Så bara hej och välkomna till Pruttpodden. Den heter inte det men vi säger det för det är roligt. Skratta då. Jag gör det. Vad säger man? Det är talspråk för Vi Måste Prata. Ja. Den. Nej, nu får vi komma igång. Nu har vi slösat sex minuter där redan. Åtta har jag slösat. Okej. Ett, två, tre. Hej! Och. Varmt! Välkomna till Vi måste, vi måste prata, prata. Med, med August. August. Och, ja. Vi gick ju sådär. Okej. Okay. Hej August! Yes! Och. Eh, trots att det kändes. Eh, Hej August hoppöst. sa jag. Nej. Oj, det hörde jag inte. Nej. Hej. Hej, hur mår du? <laughs> ska, vi, ska vi ha det varje gång? Hur mår Nej, men, du? Jag tyckte jag det, jag var väldigt, det var ett väldigt spontant humör du nu. Okej. Okay. Eh, jag mår bra. Jag har samlat kraft eh, hela morgonen för att eh, göra det här igen. Det är ju lördag idag och eh, det här är ju våran <laughs> dag som vi egentligen släpper <laughs> podden. Um, mm. Men i torsdags när vi spelade in hade vi en del problem. Bland annat ja att du inte spelade in. <går> Jag gjorde det, men det försvann. Nu gjorde du det. Um, det försvann. Uh, vi hade också typ 15 avbrott, kanske. Vilket, uh, alltså mer, mer om man räknar egentligen alla gånger som det. Ja, det bröt ju inte 15 gånger men det, 20 gånger så disconnectade det och började, ja men ni vet, så som händer. Mm. Så att, um, ja, det var för jävligt. Jag, jag hade lust att men ja, Du får hålla med om att det var ganska skönt att det var det avsnittet som det hände och inte, inte alltså att, att det försvann men jag. Så var ju det ganska skönt att det avsnittet försvann och inte ett avsnitt där vi hade flow genom hela som vi bara kände boom. Ja, okej. Okay. Bra. Se det, se det från det positiva. Men fortfarande, det var inte, det var, det var inte dåligt. <laughs> eh, och ja, nu blir man ja. så här, bara, ska vi, prata, ska vi liksom prata om samma grej som vi pratade där? Det blir ju väldigt konstigt. Ja, det, det blir det. Kristoffer för han som har värvet. En eh, extremt... Ja. Alltså man skulle väl kunna säga att det är den största intervjupodden som finns i Sverige. Det kan man väl säga. Ja, det är det. Jag tror alla... Alla har varit där och känner till det. Ja, ja, precis. Han ja, har, har tydligen. Nej, här... jag har inte varit där. Än. <laughs> Alla utom jag så har varit där. Ja. Men det kommer ju. Jo, han har tydligen det problemet. Alltså, det, flera, flera gäster har varit hos honom. Och. Ja han har liksom glömt sätta på micken. Ay, fy fan. Och de pratar ju, alltså avsnitten som släpps är ju typ en och en halv timme. Så de måste ju prata i två ja. timmar typ. Så då har ju han fått typ ringa och gråta sin ursäkt till den personen och be dem komma tillbaka. Det är ju ändå de fått göra det igen. ja jag, Alltså vänta, undrar om ja. inte Magan Graf fick men göra det känns... tre gånger. Jag kanske har drömt det men jag för mig att någon fick göra det tre gånger. <skratt> <skratt> <skratt> alltså hur... Alltså det är ju sjukt oprofsigt Jo men sen känns det ju också enklare för dem Det är ju att alla, både han och gästerna Är ju proffs mm. Men sen också för att det är en ren intervju Alltså jag menar han har ju säkert väldigt mycket förberett Ja, äh, ja, ja Till skillnad från vad vi gör. Så det är, ju, det är nog inte jättesvårt att Det är klart att det inte blir Alltså när man frågar någonting Då vill ju ändå gästen svara På samma spontana sätt som de gjorde första gången Vilket kanske i vissa fall blir svårt Ja, jo, sant, men jag, jag märkte ju ingen skillnad på, Jag lyssnade på båda de poddarna då Som jag vet är omspelade Alltså ominspelade Och jag mm. märkte ingenting Men ja, jag vet inte ja, I vilket mm. fall så behöver vi inte skämmas för att vi misslyckades Och att det blev lite sent Nej, Nej, det tycker inte jag heller Och jag tycker det är starkt att vi Att vi, vi går på det igen Det gör vi Vi kör, det är, vi laddar, är starka vi, mm. vi, vi ligger lite under press här Det, det är ändå, laddade, då, vi, vi är nu? tända pratar inte samtidigt som jag pratar. Jag hörde inte vad du sa. Nej. Ja. Eh, har, du du du några, har du några nyårslöften? Nej. det Jag sysslar inte med sånt. Nej? Säga. Eh, nej, jag, vet, jag tycker inte det. För det första vet jag inte vad jag skulle vad jag skulle ha. För jag vill inte gå ner i vikt. Jag vill inte ändra min livsstil. Nej. Jag är ändå id. Men däremot... Jag tänker ju mer att om man nu ska ha ett löfte att det är bättre att köra på någonting som är mer istället för jag ska sluta med det här, jag mm, ska mm. minska det här, jag ska, du vet, så att man eh, har det åt andra håll istället. Att jag ska bli bättre på det här, mm. jag ska göra mer av det här, jag ska du vet, så. Mm, mm. Mm, ja, eh, mm. Men jag har fortfarande inget som jag har bestämt. För det gör jag. Eh, förutom Berätta. då att bli snygg, smal och rik som jag har haft varje år de senaste. Tio åren. Så har jag även då att mm. Mm. jag ska ringa. Jag ska ringa alla mina kompisar när de fyller år. Och säga grattis. Ja, ah, det. är ju, Det, var, det, väl ett, det var väl ett bra, trevligt nyårslöfte. Väldigt, väldigt. Ja, för att man, ing, man blir ju ja. sjuk. Det är ju ingen som ringer. Alltså. Typ ens familj kanske. Men det är inte många som ringer när man fyller år. Utan det kan ju vara... Nej. alltså Man får ju av nära vänner får man får ju ofta väldigt så här, långa sms med 800 emojis. Och det blir man ju glad för. Men tänk hur mycket ännu gladare ja. man blir om någon ringer. Verkligen? Ja. kom du på det helt själv? Mm, jag kom på det nu faktiskt när jag satt där. <laughs> <laughs> jag behövde ha något nyårslöfte. Ja, men det, det var ett bra tips. Ja. Sen ska jag faktiskt börja träna. Och då tänker folk att... Ja, men det säger alla. Men jag har ju inte tränat på... Alltså fem år, säkert. Nej. Så nu ska jag skaffa gymkort. Eh, men det sa ju du faktiskt eh, för typ tre månader sedan också att du skulle göra. Fan. Och inte få vara den som sticker håll på ballongen, men <laughs> vad det här med att man tror att nu nyår helt magiskt ska få en att, du vet, ändra hela sin, sin disciplin och motivering. Åh oh, fan, ja okej, okay, det sprack jag, jag pratade med förskolepersonalen på barnens förskola ja. och då frågade en då där ah, men vad, vad gör du på din fritid? Och jag bara berättade typ vad jag gjorde och sen kände jag att det lät ju tråkigt. Så jag bara oh, så, och så ska jag börja gymma också. Hon bara yeah you said that five months ago. Jag bara ja eh, yeah. <laughs> Det ja, ja och, och jag, det jag, jag, minne. Men, det jag <laughs> bra så jag sa ju det första dagen. då. De... Var, var det på det lite snorkiga sättet som den nej, personen sa? Nej, det var mer Jaha, så det var mer... <laughs> Nej, nej, nej. Det var mer så här. Ja, jag vet. Ja, du sa det för fem, månader, för, för fem ja. månader sedan. Som att jag är inne i en fas. Att jag förbereder mig fem månader för det här. Vilket kan behövas. Men grejen är att jag inte. har, ska... jag har inga gympadojer. Det är det jag måste skaffa. Det är svårt att gymma utan det. Det har du rätt. I. Mm. Men så ja, vi kan ju ha det som. Äh. Nu du, du vet jag du vad vi ska göra. Du ska fråga mig varje poddavsnitt. Hur går det med din träning? Så måste jag okay. göra resultat. Eller jag måste um, göra framsteg. Mm. Jättebra. Okej, okay. mm. visst. Jag ska High five på den. det. Det som ofta. Okay. Mm. <skratt> det som jag tycker ofta är när man får för sig det att man ska börja träna. Uh -huh. Och är jättemotiverad, går all in köper, du vet, nya skor nya träningskläder mm -hmm. en pulsklocka <laughs> ett, en snygg vattenflaska, ja. för att man tänker så här. men bara jag har rätt utrustning då kommer mm -hmm. motivationen mm. eh, så tar det ju kanske ja någon månad eller två, eller fem så ligger det där, <laughs> i hörnet <laughs> <laughs> ja, men så det ju du, jag skulle just... <laughs> Kanske inte ska ta upp det nu för sig, men kan vi ta upp det lite senare. Um... Mm -hmm. uh -huh. Det rinner så mycket i min näsa. Det är bara för att jag måste sitta ner med mikrofonen. Ja, titta ner. Jag har inte min ställning. Ja. ja. Okej. Okay. Mm? Känns det skönt att vara tillbaka i London igen? Ja, men det gör det väl faktiskt. Det måste jag säga. Framförallt värmen är skön. Alltså... Nu, nu när jag gick ut och skulle ja ah, vad jag skulle göra jag skulle bara gå ut en snabbis då gick jag ut i träskor och en, en, oh, en rock över bitoneskt. min t-shirt och det var ju inte ja. alltså, jag upplevde inte att det var speciellt kallt. Nej. Medan i New York gick man ju runt bara. i så här, i polotröja i ull, jacka, halsduk, ja. mössa, höll på att dö. Jo jo, och det var ju bara kallt under den veckan som du var här. Men det föregår var det 17 grader. Men är det ett skämt eller? Det är ju svensk Nej. sommar. <laughs> jag vet. Men jag är jag så och det sjuka var ju att det var ju dagen jag kom som det var kallt också. För när jag kollade hur vädret skulle bli så var det ju verkligen de sex dagarna jag skulle vara där skulle det vara svinkallt och sen skulle det bli varmt. Och det var ju varmt dagen innan jag kom. Ja, jag vet. Vad har så jag gjort jag, för att bli, jag få jag det här glada, straffet? Jag vet inte, men jag är ändå glad att vi fick snö ja Det var ju min höjdpunkt på hela veckan Jo men som man i alla fall fick en trevlig bild I Central Park För det kan jag säga att jag kommer aldrig åka en resa Åka på en resa med dig Om du inte ändrar din inställning till att ta foton Okej okay. mm? Men alltså vad är det för fel på dig När man ber dig ta ett foto och så, Alltså jag menar är det svårt att ta fem foton Visa fotona och sen ta fem till Alltså, det tar en minut. Fem, jag tog ungefär fem stycken. Sen så tog jag bort dem som jag inte tyckte var bra. Men jag hade ju inte ens eh, sett dem. Nej, nej, men det... var då? Du tycker inte de fotorna, jag tycker är bra är bra. Nej, men du kunde väl skickat alla då? Alltså, jag blir skitirriterad när man säger, Man vill ha... Man är i New York. Hur ofta är man i New York? Typ aldrig. Hur ofta snöar det i New York? Ja, på vintern. Alltså, då vill man ju ha några foton. Och du bara... Så skickar du ett foton när det ser ut som en jävla mupp. Du skyller inte på fotografen när det är motivet det är fel på <laughs> säger jag fuck ja. off, säger jag ja, jag skulle rekommendera dig att köpa en selfie stick så får du ta hur många bilder du vill mm, det ska jag fan göra ja, mm. bra idé mm. vad rasslar du med? Va? du rasslar nej jag rasslar inte, jag flyttar mig mm. är det det här? Mm, det rasslar jag kan hjälpa det ja ah, ja, men ähm, vi kan ju gå vidare ja. nu då jag känner att det ändå var något roligt vi pratade om sist som jag inte som man skulle vilja ta upp igen. Men du, jag har ett jättebra tips. Okay. Eh, tips, jag har ett tips menar jag. Ja. Eh, jag är inte helt säker på om tipset fungerar men jag har bara bra erfarenheter av det. Nämligen så på flygresan hem från New York. Så alltid när jag reser, eller på <skratt> de allra senaste resorna jag har gjort så har jag checkat in i appen och valt stolsits där och grejer. Men det har jag ja. inte gjort nu på de senaste resorna för min telefon kunde inte hantera den jävla appen. Så då så har jag ju bara, ja, men jag har ju checkat in på flygplatsen, alltså via en diske. Och varit typ senast av dem alla Vilket innebär att då får, du, nej men då får du En av de platserna som blir över Och båda de gångerna ja Det har blivit slumpmässigt en valplats Och båda de gångerna så har jag fått plats Med extra benutrymme Alltså längst fram Jag fattar inte det Nej, jag fattar att det är. Det är ingen det. som har valt att betala för det på din flight och så bara du mm. råkar. Mm. Det det är orimligt. Troligtvis är det så att ingen har valt jag har en teori här. Ingen har valt att betala extra, förutom kanske de andra, då. Men ja. och platserna när de delas ut slumpmässigt. Då tänker jag att de sparar de platserna I och med att om det är någon Med sjukt långa ben som är på planet och frågar Hej kan jag få byta plats Då är det bra om det finns en sån ledig Bättre att det finns en sån ledig än att det finns någon annan ledig Kan det vara så? tror du de tänker så jag vet, jag vet inte men det, det kan ju inte vara för, för mig är det så här Hade de brytt sig om folk med långa ben som behöver dem Då hade de inte tagit betalt för det Då hade de gått efter hur lång man är Och sen ja. att man kvalificerar sig för att få den platsen Det, det är faktiskt helt rätt tänkt det, ja. ja men det är ändå det, det är helt klart så det borde vara jag för tycker att, jag det. Ja för att, att man är lång det, det är ju väldigt svårt Att göra någonting åt det Ja det är ju faktiskt ingenting man kan hjälpa På något sätt, jag har inte kollat upp om det finns Några operationer där man det, det gör det. Sågar av det gör det. av knät men Ja du kan ju förlänga dina ben så att jag antar jo, att du kan förkorta förkort. dem ja, jag vill inte bli Kolla mängre. nu upp i August Om du kan förkorta dina ben Så börjar du den änden Nej men det är ju liksom det, Varför ska jag få en annan komfort Bara för att jag att yeah, like <laughs> jag det Nej, jag är helt med dig. Det är helt sant, verkligen. Men, nej, men i vilket fall. Det, hur, det, det kan ju inte vara en slump att jag fick, plats, jag fick ju plats 30 både dit och hem. Olika nummer, men jag fick ändå plats 30 och det, längst nej, det är längst fram. Ja, så att jag kan ändå. Det är ju minimal chans. Ja, så jag tänker att det har någonting. Att det kanske kan vara så. Att de sparar dem, i och med att jag hörde att det var ganska lätt att. Det är ganska lätt att få byta plats om det finns en annan plats ledig. Då får man det. Ja, ja ärligt, jag ärligt. Ska jag vara ärlig, så har jag faktiskt aldrig eh, frågat. För att man förutsätter att de inte skulle tillåta det. Men kanske jag ska faktiskt testa det. Ja, men alltså. Jag, flyger hem. jag läste fan, jag skulle tagit med den listan. Ska jag leta upp den listan? Nej. Ja, vad är det för nee, lista? Nej, men det var en lista på tips vad gäller flygplan. Att det är ganska lätt att kunna bli uppgraderad. och Ganska lätt. Alltså att det, att det tydligen är massa... Massa grejer som man typ har rätt till- eller som är lättare, eller som är ganska lätt. Ah, ja, jag vet inte. Jo, men det är väl säkert om man är pain in the ass och så tar man reda på alla de grejerna- och mm. ser till att man... Men säga vad man vill om Ryanair. Det, nu har de tagit bort det- men det var, jag tycker det var riktigt bra så som de hade innan- att den ordningen man kom till gaten- alltså de hade ju en kö. Mm. Så fick man, man hade liksom inga bestämda platser- utan den som gick på först- den fick ta vilken plats den ville- men så är det och det inte nu att man kunde få Nej, så är det inte nu, nu, får, nu har de platser Men det var så för några år sedan Aha. Och det gillade jag Ja, det är faktiskt helt sant Ta tillbaka det ja, jag så, starta en kampanj. Så behöver, <laughs> så behöver det inte vara någon bråk Jag bara åkt med dem en gång Och det var det värsta jag har gjort i hela mitt liv Fy fan Va? Jag, jag har aldrig haft eh, en dålig eh, upplevelse ja, Förutom är... att det är så här Okej, okay, det, det är inte världens lyxkänsla När man sitter på deras plan Som är så här, typ gula och blåa Och <laughs> Uh, du vet inget inget exklusivt alls direkt Nej. men uh, folk säger att de alltid har varit så himla noga med bagage och sånt vilket de var, men nu är det så här nu får man ha två handbagage typ mm -hmm. ja, jag, kommer, jag kommer inte ihåg, jag kommer ja. bara ihåg att de var väldigt otrevliga de som jobbade där och ganska trötta på sitt jobb, vilket jag kan förstå. För att de har tydligen väldigt dålig lön och väldigt dåliga villkor. Men då kan jag tycka jobba inte där då. Alltså, otrevlig servicepersonal kan vara det värsta jag vet. Ja, och det har vi ju tagit upp innan. Ja, det har vi gjort. Men nog om flygplan. Ja. Jag har en intressant eh, fundering som jag... Eh, Pitchade för dig igår. Mm -hmm. Mm -hmm. Det är lätt proffsigt. Det är lätt som att det liksom, du vet, slänger idéer fram och tillbaka. Och, det gör, det. Det, eh, gör det. Nej men det. det som jag sa när jag, jag tittade på den här Nintendo-presentationen som var igår. Mm. Nej, i förrgår kväll. Mm. Mm. Eh, och så berättade jag det för Barbara för att jag var tvungen att gå ut på gatan för att eh, få wifi. Så jag satt liksom på en parkbänk mitt eh, i vägen typ för att <laughs> få wifi. Med din dator? Som mm. utan problem. Nej. <laughs> Nej, med min iPad. Ja. Eh, sen när jag sa det då till henne, bara, ah, okay, Nintendo Nintendo visste hon vad det var. Men så sa jag, ja, jag sa väl någonting om Super Mario. Mm. Och hon hade ingen aning om vem det var. Och det är okay, det är inte så konstigt, hon är 83 år eh, Det är inte många som har koll på tv-spel Men Alltså Super Mario är ju motsvarande Musse Pig skulle jag säga Nej men i tv-spelsvärlden Ja alltså Super helt Mario är ju bör alltså Det är, ju, det är den mest, inte, är den mest här, kända tv-spelsfiguren Helt klart Ja, ja helt klart mm. Och även om man inte har spelat tv-spel hela sitt liv Så känns det ändå som att man har hört talas om honom Absolut Men det hade inte hon Och då sa hon något i stil med att det är inte min värld längre. Och att hon då menade att världen har gått ifrån, om man säger, hennes generation. Ja. Eh, inte alla såklart. Många väljer ju att göra sitt bästa och hänga med. Ja, men eh, annars har hon har ju hon rätt i det hon säger på ett sätt. Att alltså teknik är ju någonting som är helt... Nytt. Ja. Alltså de, vi har ju växt upp med det. Ja. Vi, det. Det sitter ju inne i våran ryggrad. Absolut, nej, men man kan, man, det... kan ju på ett sätt, man kan ju inte kräva att de ska hänga med på det sättet. Nej, säger jag inte heller. Nej, om man ge henne... nej, det, nej jag anklagar inte för det. Men om man skulle ge henne en dator... Nej. Alltså, hon skulle ju inte fatta någonting. Det är klart att hon inte fattar någonting. Nej. nej, precis. Och då sa jag så här. Jag är nyfiken på hur det kommer vara när vi är... Ja. om det kommer vara samma sak för oss för att inte för att det bara har med alltså att det är inte bara tekniken som ändras i världen men jag tänker ändå att det är ju sjukt stor skillnad på när de var i våran ålder och nu ja. i och med att vi kan ju få information om allting Hur vi, vet, är, vi vet ju inte allt men vi, vi kan veta allt som händer i världen på ett helt annat sätt än vad de kunde ja. och därför tänker jag att det, det, det, det kan aldrig bli så som det blev för dem i och med att det är ändå en helt ny era nu med mm. teknik Mm. som vi har i oss och det känns som att vi alltid kommer eller jag har så svårt att tänka mig att vi skulle komma efter och tappa liksom känna det att man bara nu, nu hänger inte jag med längre det, mm. men hon hävdade då att det kommer vara samma sak för oss och då nej. undrar jag vad tror du om den nej det tror jag absolut inte för att jag tänker som så här uh, när all, allting nytt som har kommit när kom det Ja, men det kom väl. När ska vi säga att det kom? millenniumskiftet typ. Alltså det var då som de allra flesta, hade då, hade, då började de allra flesta skaffa datorer. Lite uh, senare skulle jag nästan säga till och med. Ja, men kanske lite senare. Men det är ändå så här, datorer och telefon. Och telefonerna, om man ser ja. till hur de har utvecklats. Ja, det har utvecklats från att du trycker på knappar till att du touchar på en skärm. Men om, om, du, förstår ja. en, om du förstår en Nokia 3310, då förstår du en iPhone, skulle jag nästan säga. Det är bara det att det, du trycker på skärmen är istället för, för, för knapparna men det är ingen större skillnad i att använda en sån, det är bara det att du kan göra mycket fler grejer, men du kan ju också välja att bara ha den till att ringa och då är den ju inte avancerad så jag tänker, hur mycket mer kan Nej, samhället just... utvecklas egentligen? Alltså hur mycket... Hur... Nej jag vet, och det är, de, det är klart att de tänkte likadant och inte hade någon aning om liksom vad iPhones och allt som finns skulle bli, och jag säger inte, att, jag säger inte att någonstans att vi är färdiga nu liksom, att vi Nej. har kommit så långt som man kan för det har vi verkligen inte gjort men jag tror ändå inte att det kommer bli jag menar för oss är det om, om du får en ny telefon mm. och även om det är ett helt annat märke, då vet du ju ändå på något sätt, om det inte är några puckon som har utvecklat den, mm. alltså hur den ska användas, ja, för att du, ja. du har det ändå Nej, jag, tr jag tror inte att det kommer bli Nej. likadant för oss. Men det var intressant det du sa med att du vi... ville inte ge sig och det blev, det blev en hetsk diskussion, det ska jag säga <laughs> <skratt> men, men jag undrar så här Du sa att vi inte på långa vägar Klara, eller vad det var du sa Vad, vad har vi kvar ja. Förutom att allting kan bli bättre Det vill säga att batterier gärna får vara i en månad istället för en timme Och att wifi räcker Runt hela världen, förutom det Vad har vi kvar att utveckla Jo men alltså det, det går inte att säga för att det finns ju inte det, Man kan ju inte föreställa sig vad som finns kvar Men det, det, alltså att säga att vi inte har något kvar det, Då är det ju liksom ja nej, vi, vi, ja nej, jag säger inte att vi inte har någonting kvar Men jag menar vad Men jag, jag förstår vad du menar Du menar att vi, nu kan vi bara förbättra det vi har i princip Vi kan inte komma med något revolutionerande nytt Jag har eller? svårt att tro det För det känns som att det senaste revolutionerande var nej, det, det senaste var väl typ om man tänker smartphone, jag menar, vad är det för nya grejer som kommer på marknaden om man tittar på allting? Alltså tekniskt, ja, ja men det men kommer sådana alltså, här. Ju bara så här så är det ju liksom att, att vi kommer typ på något sätt kunna ha liksom en hårddisk kopplad till hjärnan du vet, så man kan koppla in grejer ju ja, <laughs> typ att, att, vi, att, vi att vi inte ens behöver en telefon, att det liksom på något sätt är integrerat i ja, ja. kroppen ja, alltså, sådana grejer, det är ju inte liksom, ja. det tror jag absolut uh... jag vet inte ja, Jo, men, det, men är det nödvändigt är det nödvändigt jag menar en iPhone är ju nödvändig det är ju nödvändigt jo, det... att kunna vara var tror du som helst. Att de tänkte så också, liksom att varför, om vi säger när bara den vanliga telefonen fanns, tror du inte att folk tänkte liksom, varför skulle vi... Jag vet inte, alltså jag förstår exakt vad du menar och jag tänker ju likadant, bara det att jag, jag, jag vill inte tro att det är, eller jag tror inte att det är så för att, det är ju för att man inte vet något bättre eller något annat och man tror att, jag kan tänka mig att för hundra år sedan att man tänkte då att nu, nu vad ska ja, ja Jag, vet inte. Nej, jag, jag så, tänker bara vad man behöver De här glasögonen, det här cyklopet du sätter på dig Och ser massa saker i Nej, men om man tänker det då, det, det skulle jag kunna tänka mig att det där är motsvarande telefonerna när den kom. Liksom att det första stadiet, alltså om 50 år kommer det, har utvecklats på ett helt annat sätt som när man tänker på vad vi har idag är så här bara okej. Okay, så, så du kommer då ha en lins typ av ögat eller ett par glasögon och ja, se allt det Det kan jag lätt tänka mig. Det, är och det handlar inte bara heller om liksom mobiltelefoner och teknik på det sättet, alltså datorer och sånt, utan bara allt överhuvudtaget om man tänker själv, självkörande bilar. Ja, ab absolut. Det var intressant att du Sånt. sa det här med självkörande bilar. Roboter. <laughs> Roboter. Uh, självkörande bilar för att det undrar jag om det någonsin kommer komma. Alltså det finns ju typ redan. Det finns ju autopilot jo, på finns. nya bilar. Ja, och det Men... testas ju glatt och friskt. Men problemet med det... <laughs> problemet med det är ju att om du inte får köra själv... Alltså det innebär ju en mm. risk att ha en bil som kör själv. För du kan ju inte lita på den på samma sätt som du kan lita på en människa. Nej, såklart. Och det innebär ju en risk ja, att vara... Ja, att sitta i en bil som kör själv för mig är liksom... Jag skulle inte göra det. Jag typ, skulle aldrig det göra det. Så osäkert. Fruktansvärt. Nej, men det säger vi nu. Men tänk om 50 år. Det är det jag menar. Ja. Då kommer de ju tänka att... Ja, ja, jag tror det alltså. Och... Um, Fan, det var något annat jag tänkte. Skärt också. Och jag tappade helt. Vad sa vi precis innan? Kort sagt, jag tror att det kommer vara annorlunda för oss när vi blir 80. Ja, än vad det är för dagens 80-generation. Ja. Men å andra sidan, det, det kan lika väl vara så att när vi är 80- att jag tänker så här, hur kunde vi tänka så- är lost. Alltså jag står fortfarande fast vid att jag inte, jag inte förstår vad som mer skulle kunna komma. Ja, självkörande bilar. Men det kommer ju fortfarande finnas vanliga bilar. Fast kommer det det? vet jag inte. Det, kommer. det är något som fast du tycker du... självklart nu. Alltså, men alltså, ja. När de har utveckl... Ja, Nej, vi släpper. Det är, det är ingenting vi kan uh, spå om ändå. Vi, vi får se. Den som lever, den får se. Mm. Att jag, får, jag blir elektrifierad varje gång jag tänder en lampa här. Eller när jag ska trycka ner hissen. Jag vet inte om du märkte det när du var här. Att jag så snabbt som jag kan... Typ med tröjan försöker trycka på hissen För att jag alltid får Värsta stöten alltså inte, mm. Jag ska inte säga att det är något jätte Men det är ändå så att man Man, man blir rädd när man ska trycka på en knapp Du är elektrisk sig. Du är mig stöt När jag tänker på det ä, ä, oh, oh. Eller inte den <laughs> Vad var det? Det var Martin och Martinius Har du inte hört den? Jag har det är de norska du, Jag kom på, på en sak som jag tänker på varje gång För de, de barnen har fått en ny lärare På förskolan nu och, och hon är alltså hon Första dagarna hade hon inte det Men nu har hon börjat använda peruk okay. jag, är, jag är liksom Jag skulle säga att jag är 80% säker på att det är peruk Jag är, jag är säker på att det är peruk För det ser väldigt annorlunda ut Från det gjorde förut Och det är det ser verkligen ut som plast typ. Alltså Det är en ganska dålig peruk nästan och okay. då, när jag såg henne första gången Så blev jag så här, åh oj Och var nära på att säga typ, Vilken fin peruk du har men, vad, men kan man säga till någon som har peruk Att så här vad fin du är i håret Jo ja, men det är väl klart ja, Men det blir ju jättekonstigt ju när man de, vill. det Men det beror ju på vilken anledning Nej ja, men det beror ju på vilken anledning man har peruk för, Men det, det, jag har ju svårt att tänka mig att, att man Du vet, du, man vill väl helst Att folk ska tro att det inte är peruk och då, Ja det är sant Ja. Och det är ju inte konstigt att säga vad som du är i håret Det är ju fortfarande håret På den personen Jo, jo, det är det ju mm. Men det var ju stelt om hon man sa, det sa... Nej, jag gjorde faktiskt inte det Det, det hade varit stelt om hon hade sagt det Och hon bara, nej ja. Det är inte Pauk Ja, jag vet inte Men Ja Igår på tal om att säga olämpliga saker Igår när vi var på Ja, vi var på ett ställe var det ett barn som gick fram till mig bara, du, du gör alltid så bara, Igår när jag gjorde Ja, jag gjorde en grej eh, Igår när jag var där Ja, det spelar ingen roll Men säg vad det är bara Eller något du försöker dölja var Igår var när vi var hos talpedagogen det Nej, igår när vi var hos talpedagogen så var det en unge som kom fram till mig och, och, och han var... Jag vet inte om han hade någon form av funktionsnedsättning det, Nej, det är inte säkert att han hade det Han kanske bara hade problem med talet Då kom han fram till mig och bara You look like a girl Jag, jag har ju långt hår och toffs Så att det var ju det han tänkte på troligtvis Jaha. Jag hade inte klänning på mig igår Men i vilket fall så hörde inte jag vad han sa Jag hörde bara, you look like a Så hörde jag, och sen så hörde jag inte vad han sa vad fan säger han? Nej. Så jag sa till hans mamma bara, jag vad sa han? Och, ja. och hon bara, för, nej, först sa jag till honom så här vad sa du? Och då upprepar han det, alltså två gånger, och säger till ja. mamman, bara jag försökte, vad sa han? Och hon bara, nej, bryr dig ja. inte om det. <laughs> och jag bara, jag bara, låg. Men varför då? Nej, men, alltså, typ för att han, för så att, att det var trodde att du skulle bli för ja, ja, för att i, i, många ja. skulle uppfatta det som för något det. ganska olämpligt så att säga att du ser ut som en tjej. Um, ja. så jag bara nej okej okay, och bara låg helt ovetande mm. sen, sen så kom jag på vad det var han sa för man, jag uppfattade efteråt att men, men du skulle gå fram till honom och typ sagt tack eller någonting Men jag han. hörde inte vad han sa Except sen var de borta. Annars, ja, nej, annars hade jag ju gjort liksom jag hade ju tagit mitt ansvar och sagt så här: "Ja, är det för att jag har långt hår som du tycker så?" Och då hade han sagt ja och då hade jag ja. sagt: "Men killar kan också ha långt hår precis som tjejer, precis som att tjejer kan ha kort hår som ja. precis som jo, att killar kan ha det." Ja, men jag är så jävla ansvarig. Alltså jag är så ansvarig Eh, ansvarsfull. Ansvarig? Jag när jag sa det så tänkte jag bara nej, det var fel ord. Och bara, jag är så ansvarig. Ansvarig för allt. faktiskt så, Ja, nej, men till exempel jag, det, det, jag var så sjukt ansvarig på, på en gång på, på förskolan när, när det var ett barn då som har två mammor och så frågade någon så här riktigt präktig unga bär. Varför har du två mammor? Eller nej, frågan är inte alls. som sa så här. vad heter din pappa? Och hon bara, jag har ingen ja. pappa. Och så bara, men alla har en pappa. Nej men, du menar morfar pappa? Sånt här jättegulligt. Och då försökte jag förklara. Då kom en annan helt hysterisk lärare bara: typ bara Ja, men det så. Medan jag men helt som att, som att den här ungen var liksom 20 år och, och hade någonting innan för pannbännet. Liksom. Men jag mm. försökte då förklara att ja, alltså, bara säga helt avdramatiserat och säga att ja, men det är faktiskt så att. Vissa har en mamma och en pappa som du har. Och vissa har två mammor. Och vissa har två pappor. Eh, och eh, det är ingenting konstigt med det. <laughs> men så, Problemet blev ju... Så, och det, det var ju sjukt pedagogiskt sagt. Eller? Ja. Problemet var ju då ja, var, sen det. Det att... Ja, den här ungen var ju lite kunnig då. Så hon visste väl ungefär hur det blev barn. Och det var ju lite jobbigt okay. sen då när, man, när hon frågade... Men uh. hur gör två mammor barn? <laughs> Vad fan svarar <laughs> man då? Ja, de tar de tar, tåg, de tar tåget till Köpenhamn Och sen så har pappi varit där och, och lämnat ägget Som man sen ja. stoppar in i mami Sen så åker mami hem och föder barnet ja, Så att det, det, det sprack ju sen så jag svarar ut typ Ja, det är lite olika hur man, hur man löser ja, det, det. Ja, du kunde väl säga det typ det, det finns mer än ett sätt Det ska du veta <laughs> Barn. <laughs> Nej, men det är ju jättesvårt för att det, det finns ju fler sätt även för två mammor eller två pappor att skaffa barn men det är lite jo, svårt jo. att förklara då att ja, bara, ja man kan ta en finns, kompis du... eller man kan ja, ja det blir... adoptera kan man göra det kan man göra, det hade jag kunnat säga men det är så jävla svårt att förklara för jag menar så här, jag vet, jag om, om jag skulle förklara det det. adoption för ett barn då skulle ju de ju typ säga att ja, ja men då är ju inte då är inte deras barn deras ja, riktiga precis. barn Jo, det är det Biologiskt så är det inte deras barn Men det är deras barn Ändå Ja, ja men har de två mammor och pappor då Ja Hur ska man förklara det Hur fan ska... Nu är du tyckte. <skratt> Nej, <skratt> det är klart att det är väldigt svårt Att förklara det ingående Men det var ju bra att du i alla fall försökte Jag förklarade så gott det gick Ja Medan en, en, en annan lärare Ja, jag vet att det är krångligt för dig. Jag menar, det, det kanske är konstigt för dig, men det är inte så konstigt egentligen. Jag bara, <laughs> <okay."> <laughs> ja, okej. Ja, ja. Men jag är, jag är väldigt jag, ansvarig, kan vi, det kan vi konstatera mm. Veckans. Jag skulle vilja komma med ett veckans tips innan vi avslutar. Mm. Som jag även körde i förra podden, men som ingen hörde då. Mm. Förra som försvann. Mm. Eh, och det är ett filmtips. Och det är Disneys senaste film Moana. Som just nu visas på en bio nära dig. Jag var såg den här om dagen och eh, den var fantastisk. Men alltså du lever ju... Du är ju ett barn fortfarande. Ja. Alltså vem, vem som är över liksom 12 eh, tror du är intresserad av Moana? Ska vi göra en undersökning? Det kan vi absolut göra. Jag var bara svårt att se att folk skulle... Skulle, skulle gå på bio om man skulle gå på bio skulle de välja att se en animerad barnfilm. Det är väl det bättre hållet, att tipsa eller? om någonting som de flesta som de, som, de, som de flesta är intresserade av. Ja men vad skulle det vara? Du har ju du har inte sett en enda film i hela ditt liv typ. men Jag har inte någon film så det var, ja, precis och vilken film än skulle tipsa om? Skulle inte det vara något för dig? Nej, men för men det mig jag, och, jag pratar inte om mig själv jag pratar om andra, den, den stora massan. Det. Ja, och jag säger att den stora massan skulle gilla den här filmen. Ja, men den stora massan skulle inte gå och se den för att det är en barnfilm. Jo. Nej! Jo. Alltså, herregud. Ah, ja. ja. Okej. Okay. Eh, vi tackar så mycket för det tipset och hoppas att ni gillar Moana. Ja, ja. det vet jag att ni kommer att göra. Mm, det kul. Det är... Jag måste sluta med igen. Sorry. Oj, min kropp. Min arma kropp. Så himla tråkigt att eh, vi inte, att din reaktion från förra veckan, eller fra, från i veckan när jag berättade att vi nu ligger på iTunes, Google, Play Store och Acast, att vi inte fick med det nu, för det var ju Va? väldigt genuint. Är vi ute nu? <skratt> wow! Det tar vi. Ja räddning där. <skratt> ja, Nej, det är sant, det är för att jag, underbart. jag blev ju sjukt, eh, ja. sjukt eh, exalterad. Jag fattade inte hur du gjorde, hur har du lyckats? Jag vet, jag hade ju sparat det för att säga det till dig i podden så att alla bara skulle wow. Jo ja, men det, du berättade ju aldrig hur det, du hade det, lyckats för att det, det, det kanske sparat. inte är så intressant det intressanta är väl att det ligger ute egentligen ja, ja. Jag ska inte Så nu kan ni bara detaljer, gå in men jag... nu kan ni bara gå in på alltså de flesta har väl podcaster antar jag, och så söker man på Vi måste prata och så kommer mm. den upp där Så trycker Fan man prenumerera så riskerar man aldrig att missa ett framtida avsnitt Helt klart, helt klart men alltså det var ju coolt att se den där, det var ändå mäktigt Det var, he det var helt fantastiskt Du var väl med när jag, med min reaktion Det ja, var ju helt ja, fantastiskt eh, väldigt, Det blev väldigt fint med bakgrunden som är gul där också Att hela blir mm. så gult Ja, tyckte du det? För jag tyckte det var lite, den blev lite muggelgul den Som blev för bakgrunden Jag försökte med jag försökte jag mer ampa jag, jag, jag tyckte inte heller det var snyggt, men du älskar ju den gula färgen Så jag tänkte Nej. att du blir glad när jag säger så Men eh, ja, det var och, inte så snyggt Vad är det nu som men vad fan hon sa på musik här? Vänta Jag hör ingenting så är det lugnt. Jag bara, är det drottningen som kommer här utanför? Vad är det för fanfarer?